قال الشارح الشيخ إبراهيم البايوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعن ثالثه وعن الثالث. At-tahlik pada kata Anil awwali Wa ujibah Anis salisi Asalnya Kita berbicara Syekh kita kata Ta'rif hak yang Disebut oleh syarif Syekh Abdul Salam Dan oleh orang-orang lain Yang sama ia tarikhkan sifat ilmu dengan kata Sifatun azaliyatun fa'imatum bizatihi ta'ala dan kasifu bihal ma'lumatu Jadi dua tempat tu lah Tempat kena iktirah Satunya betul tan Kerana memberi paham kata Tahu terdahulu oleh sembunyi sebab ibarat ingatan kasyifu pada asal orang terbuko. Makna belum terbuko tak nyatolah. Ha lalu jawab. noknya semata-mata nyato, tak ada nak tilik betul selepas dak. Yang kedua betul perkataan al-ma'luma. Ha sebab apa di situ membawa kepada jadi daur keliling balik. Sebab apa? Nak panggil maklumat terhati di atas ilmu Sebabnya maklumat isim mabu'o Dia mau ambil daripada masda Nak panggil maklumat ambil daripada ilmu Maknanya perkataan maklumat terhati atas ilmu Nak kena ilmu tu dengan tarikh Dalam tarikh sebut maklumat Maknanya kata ilmu terhati atas maklumat Maklumat terhati atas ilmu Jadi daur Jawab mari katanya bukan hak masalah tu tu hak nun sudah kecek jadi jihad lain-lain maklumat nak panggil maklumat terhati atas ilmu itu dari segi amil la la dia Ada pun adi sini bukan masalah begitu ada jawab lepas mari Kemudian, ayat ketiga. Ayat ketiga, dia ikhtirok lagi betul maklumat tu lagi. Ha, mana? Jadi, dia kata, Nak panggil maklumat itu, ha, Nak panggil maklumat, Saatnya, Dia ha, itu, <coughs> uh, Mana lepas? Anna <tuh> qawlahu al-ma'lumat yaktadhi anna haa munkashifatun qabla lingkishaf Nah, jadi tahsil hasil ah, Ternyata uleh maklumat ah, Jadi, pehar daripada maklumat ini nyata dah Bila ibarat dengan tangkashifu Memberi pehar kata nyata, nyata, telah nyata ah, Jadi, kecek lagi tu, juga panggil tahsil hasil Itu semua tu mustahil Lalu jawab tu hak ketiga wa anid dalisi wa ujiba dan dijawabkan daripada yang ketiga ah ha, hak ketiga kata yaqtadi annaha mungkasifatun qabla al jadi lazim tahfil hasil jawab kata tidak bi annal muradabil ma'lumati dengan bahawasanya yang dikehendaki dengan maklumat di sini ialah al-umuru segala perkara gitu ya min ghairi nazarin daripada ketiadaan tilik liwuqil li ilmi alihah. daripada ketiadaan tilik ha, kepada berlaku tahu atasnya atas mak atas umur ha, apa nak ha, nah kena oya nah nah jadi maknanya kita letak umum dulunya segala perkara Umum segala perkara Maka segala perkara tu ada yang kita tahu Ada yang kita tak tahu ha, Itu dia Panggil segala perkara lah ko? Segala perkara Ada perkara yang kita tahu Ada perkara yang kita tak tahu ha, Itu dia Panggil segala perkara Ha, hak kita tak biasa dengar lagi Hak kita tak biasa mengaji Kalau kata ilmu Hak kita tak biasa mengaji Itu segala perkara Hak kita tak tahu Maka perkara Hak kita tak tahu Tak panggil maklumat Bila kita belajar Mengaji Oh Tahu dah oh. Ha, Maka perkara Hak kita tahu ha, Itu baru panggil maklumat Itu Tidak Maka murah Dalam tarikh Kata Tengkasifu Bihal maklumat Muraknya Al-umur Jangan tilik Pada tahu Tak tahulah Ha, tapi panggil maklumat Kerana media ada percaya ilmu Panggil maklumat Kalau media ada percaya kudrak Panggil makdura ha, Tengok tepat ha, Perkara saat ni Kalau kita ada perkecat Takluk kudrak ha, Benda tu panggil makdur ha, Kajamuk makdura Kalau kita ada perkecat Irodah ha, Benda ada takluk irodah Perkara tu panggil apa? Orang panggil muradat ha, Panggil gitu kalau kita dah bekerja ilmu Benuh ditakluk oleh ilmu Panggil apa? Ma'lumat Haa perkara saat ni Haa kalau, um, ha, kalau kita dah bekerja Bak samok pula Benuh perkara saat ni Panggil masmu'at Ambil isim Mampu'u mari Haa Kalau kita dah bekerja Bak basah Dia panggil mubussarat Haa Haa Itu dialah Nah demikianlah. Tarik je Tarik je <coughs> Haa Itulah kalau begitu, masalah dikandaki dalam ta'arikh kata, Sipat ilmu-ilmu tu apa? Iyalah satu sipat. Ha, tu murah ilmu kita, muarah kita, ta'arikh tu. Ta tu. Ha, satu sipat. Ada pun yang kata maklum terhati atas ilmu. oh tu ilmu mas dah. Sini bukan begitu. Ha, ni dia kata, ilmu apa tu? Satu sipat. Sumpah kudera, satu sipat. Ha, Iradah, satu sipat. Ilmu, satu sifat. Haa, ilmu ialah satu sifat. Puan-mari, Dia mahu nak kata maklumat terhati atas ilmu. Tak leh hak kata maklum terhati atas ilmu tu, Haa tu buat istiqah. Haa, buat mustaq. Lapa maklum isim mafuku. Ambil daripada masjidah. Haa, dia kajak buat sorah nu. Haa ni dah. Apa ilmu? Satu sifat. Haa. Itu dia panggil ilmu makna isim. Haa. Pahamari dikata maklumat ni, kena ke segala perkara. Oh, gitu je. Ha, sipat ilmu, sipat yang sedia kalau ia ada dizak, ia nyatalah dengannya dengan sipat itu oleh segala perkara. Kalau kita nak buat hak jauh juga, jumlah satu je. Terserah jumlah kata, segala perkara yang diketahui ataupun segala ketahuan. Ha, Pakai jumlah, segala perkara. Ha, tahu dengan nyata Dengan nyo dengan sifat ilmu Nyata oleh segala perkara Sudah Nanti ha, kata murak dengan maklumat tu Al-umur Min ghairi nazaril li il ilmi alaiha Daripada ketiada tilik Tentang jatuh ilmu atasnya Yang nak panggil perkara Nak panggil maklum tu Kita tahu dulu Baru lah panggil maklumat Ha sepasat ni lah Kita misal sepasat ni banyak perkara hak kita tak tahu. Apa ada di bawah bumi tak tahu. Ha, kita tak ada maklumat. Orang tahu, hang nak sebah dengan orang tahu panggil maklumat nak sebah dia. Hak kita tak tahu tak panggil maklumat. Sebab tu orang-orang ni kecik kan? Dia tu tahu banyak maklumat banyak dia tu. Ha, maklumat banyak dia. Benar dia tahu banyak. Kita tahu sikit, maklumat sikit. Apa tu perkara hak tak tahu, banyak pada hak tahu lagi. Ha, ah sabit satu ketika ha, Nabi Khadir dengan Nabi Musa dia di berjalan dia tengok satu burung duduk di atas uh, perau dia teluk mucung dalam laut minum airlah dia teluk mucung paruhnya ha, Ah kata kata tulah hak basah yang ada lekat di pucuk paruh burung tulah ilmu yang ada pada kita Hak kita tak tahu ibarat macam laut yang tengok sub mata mana eh. ha, Ah air ada banyak Haa Hak kita tahu Ibarat supoh Hak basah di paruh Paruh burung tu ya Ya sele Paruh dia dalam lauk Pati agak Basah lah Haa Ilmu hak kita Ibarat supoh basah tu ya Ilmu di s.a.w Macam lauk Ya begitu luah Haa Hata kata Barat kita tak tahu tu banyak Maka perkara Hak kita tak tahu Panggil umut saja Haa Li adami wuku'il ilmi alihah Hak kita tahu tu pun panggil umut Ya maklumat Haa Maka murak sininya dalam dalam dalil padahal tak ada kata tentang kasihub bihal ma'lum ayil umur gitu sudah lepas ikhtiraq tak pandai kita hasil hasil ha, ni payah mudah tu kiralah nah ha, nah ha, sebab itu bila kita berasa kata apa ha, rasa payah kita kacau usaha dapat dapat apa dapat reti ha, nak situ kita menjadi fiqh fi din dapat reti sudahlah boleh apa tak boleh apa tak usah nak kira Ha tu dia. Kalau kita berebut dunia nak ke gapo? SJ. Ha <laughs> nak ke tu. Kita tak kira kira boleh jawab jika perse boleh naik kelas kita nak dah. Ha tapi ha kedudukan ada perasaan tinggi lebih ha ke duniaan Ini kenapa hari malam? Ha tu dia. <coughs> pandai kau orang lain endah, pandai kau orang lain. Ino Ha tu semua tu sebab apa? Sebab kita tutup denium nasabah dengan dia. Hmm tu dia. Baiklah, hangai kita ipah apa rasa pahai kedak hak kecik? Tanya dalam ramai-ramai, apa hai? kita tak faham, tanya pula. Murajaah. Eh, hak tadi kawan ku ipah aja bawa ayat sekali lagi. Ha tu dia murajaah lagi. Itulah satu daripada cara kita dapat ilmu, tanya. Suka tanya, fasalu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Aku nak tanya tu, oh tak lagi malu. Ah, tanya ho mana ho kita tak malu supaya kita nak ubah. Nah, baik itulah jawapan dari ikhtirah yektigo ikhtirah tentang taalib. Nah semua ni apa dia buat ni? Dia buat nak mentakih, nak boleh jadi halusi, nak menyeki pada kita. Nah ah, pada ilmunya selesai dari situ wa hmm. dan dengannya lah ha dengan apa dia tu wa kan nak kata gini apa tak ai bihadzal jawab ya atapun wa ai bi anna al bil ma'lumah al ummu ing akhir ha jalan juga ha ataupun wa jawab hadzal jawab mura'ah salis yang ketiga lah dengan ini jawapan ini juga. Yang dapi'ud da'uru a'idham. tertolak oleh da'ur juga. Haa, tahsil hasil dah. Pasti nak jadi ikut da'ur. Apa da'ur? Tarhati maklumat atas ilmu apa tadi nak ikut nun juga. Dak. Jawab dia tertolak. Sahabat murah dengan maklumat di sininya. al umu Segala perkara. Ah ha, sudah ternyata ulis segala perkara. Ah nang gitu. Hmm, tak ada dalalah. Ah ha, dengan jawapan ni juga dia kata tertolak oleh jauh. Ah ha, jawab so lagi. Ah ha, jawab so lagi. Wa anna. Ini masuk daripada jawap ha, iktiraq yang ketiga lagi. Ah ha, daripada iktiraq yang ketiga dua jawapan. Jawapan yang kedua Wabi bi anna al murad bil ma'lumat. Ha atas pada bi anna al murad bil ma'lumat ilm umum. Sat ni satu jawab. Ini satu jawab lagi. Dengan bahwasanya yang dikehendaki dengan maklumat tu juga mabara min sya'niha an tu'lama. kita letak balik ni kena molat dulu nak nusrah tu lepas kita ke pahai huraiyah. Hmm Paham maksud baca tak kena apa, tak boleh juga Haa ha, Peruh-peruh-peruh-peruh Maksudnya begini Pro pro pro pro. Maksudnya begini ha, Tak luk. Anak boleh tak puas hati Haa Ma min sya'niha antu'lamak Murak dengan maklum di sini barang Ya pesenya bahawa diketahui Haa Bahasa barang tu bahawa diketahui Ma min sya'niha sya'nimah rojak kemalah hang guna kata ha tak kata syat nihi ha oh, tak ada apalah moga mal kita mengaji dalam nahwu kata man isim mausul yang musytarak muannah pun dengan ma pun ma ha, tu dia makna no banyak sikit cakap dengan ma kita panggil barang ah ha, lepas tu boleh dia kata ha tak kata hi tu kalau kata syat nihi ayu ma tak ada apa juga Min sya'niha an tu'lama tu Tak apa juga Kalau kita tak jauh Senik Barang yang daripada sya'annya Kelakuannya Bahawa diketahui kainya. Tak ada berkacara Ada mu'anah zakah Nyuh atau Iyus atau Diyus atau masalah ha, Tapi Dia pergi lagi keadaan arah Dia ada berkawit sikit Sya'niha kot mana ha, Sebabnya ra'i maknu Ra'i maknu Kerana murah dengan ma' apa? Maklumah Jamuk ha, Mu'anah tu pasal mami sya'niha kalau kata mami sya'nihi boleh ha tak boleh apa, -apa. tapi kalau kata mami sya'nihi kena lama We jadi muzakkar sama muzakkar lah ha itu dia. Mami tu itu dia man min sya'niha lama tu dia murak dengan maklumat baraya perse bahawa di takhwi dipanggil maklum walaupun tak tahu lagi pun bahasa hak tahu supa kata barih bahasa bahasa taluq qudrah ya yang makdur nah tu dia barih bahasa barih bahasa kena tahu barih bahasa tahu panggil maklum. barih bahasa dengar panggil masmuh ha balah tu <tuh> <tuh> ma mi sya'niha antusma' panggil masmua ma mi sya'niha antubsara panggil mubsara gitu ha ni ma mi sya'niha antu'tlamah panggil ma'lumah bukan hati tahu sungguh tak tahu lagi pun tak apalah. Ha, panjang makluman. Hmm, tu dia. Dua. Ha, nah. Abis itu. Wa kanal aula dan adalah lebih utama. Ha, bagi siapa dia? Nun hmm, lah bagi Syarah Warairi, wa <Susuk> kanal aula. Ha noh dia apa dia, dia kritik ta hak takrif syarah kita noh di akhir takrif dia kata kana tan kasifu bihal ma'lumatu 'inda ta'alluqiha biha hati buat mai sikit lagi dia 'inda ta'alluqiha biha ha tu dia kata adalah lebih moleknya hazfa qawlihi lebih molek Hazabkan, buangkan perkataannya perkata mu'arif perkataan yang ta'rif ta ain da ta'alluqiha biha tu molek tak sebutlah tu maknanya potong tu biar tu jadi takrif kat sini ta ya sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala tang kasifu bihal ma'lumatu cukup ain da ta'alluqiha bihatu dia kata apa sebab adalah ha, dia, lianahu kan bahwa syono, qaulahu عند ta'alu khabihat. Di sisi betaluk nyonya sifat biha bil makluma. Ada, ha, mulaak buat lah waktu tu dia kata. Sebab. lianahu <tutuk> yang tadi, kanonya perkata itu tu memenghakki ia dan pembeli dengung ia akan. an al ilma bahwa si ilmu itu. <tutuk> Taratan sekali sekala ataupun asaktiko uh, yata'allaku bil ma'lumah dibetalu iya dengan segala maklumat wataratan ai taratan ukra la yata'allaku biha jadi beri dengung kok tu sebabnya kait tu nyato dengan dia dengan dengan sifat tu ulis dalam maklumat nyato bila nyato ketika ha nyato ketika berkaitannya sifat dengan dengan maklumat jadi nyato ketika takluk kalau ketika tak takluk tak nyato ha mau bagi faham sekali segala takluk sekali kala tidak sebab tu molek buat tu baiklah inda taalluqih ha ah tu dia Ha, inilah sebab tu dibandingkan ulama sebagai lampu, sebagai pelita yang menerangi. Nah, segala masalah kesulitan, dia menerang. Ha, nak Allah Ta'ala beri ke dia. Allah Ta'ala ilham ke dia. Ha, maka apa yang ada di dia, sebagai dia tanggung amanah. Sebagai dia tu amanah bagi Rasul. Umana'ur Rasul, Qulapa'ur Rasul. Dia ni sebagai orang pengganti Rasul yang bawa amanah, dia mestilah ajaq nah, apa yang tepat nak keliru dia hurai nah sahabat itulah pasal lisihan ulama dalam bab qaratur rahmat ha dia <coughs> uh, kata lagi wa <coughs> laysa uh, nah jadi perkataan inda taalluqiha biha kalau itu tak buat tu baik gak memberi pahala kata Nyato dengan sifat tu oleh maklumat Nyato ketika bertakluknya sifat Jadi ketika tak bertakluk tak nyato. Ha tu beri dengung kata sekali-sekala bertakluk Sekali-sekala tidak Pah perkara wakil gitu ke tak Walaysa kazalika Ay walaysa al-amrul waki'un Bukanlah perkara yang sungguhnya kazalika Jadi kamar jaktadihi tu Haa ah, ada pekal muktadah Sekarang tak seperti bendingung tu sebab apa kata walaisa kadzalik perkara tidak begitu perkaranya ha, ilmu takluk sedia kala dengan segala maklumat ha tu dia walaisa kadzalika sebab apa boleh kata tidak begitu karanya li anna ilma allahi kerana bahawa sifat ilmu Allah itu mutaalliq bertakluk ia ia ilmu Allah bil ma'lumati dengan segala perkara ta'luk ta bila azalan pada sedia kala ta'luk pada mu ta'allikun ha satuk situ bertakluk ilmu Allah taala dengan segala perkara mana Tuhan tahu segala perkara azalan pada sedia kala wa abadan dan senantiasa azalan tilih lehak lepas abadan tilih lehak sebelah depan ha pada sedia kala lagi pula senantiasa kekal selama-lamanya. Ha, nah. Allah tahu sekalian perkara tu sediakanlah lagi senantiasa selama-lamanya. Ha tu, azalan wa abadan. Hmm, jadi kita kata kekal abadi. Ha, jadi kita kira, -kira capuk, Nabi sedak dengan kekal abadi. Nabi bahasa Arab mari capuk itu. Hmm. Habis selesai dahlah tentang buat i'tiraq di atas takrif ha, serta jawab selesai dari situ istinah suku pulak dah lah. klik kepada percaraan kita apakah dalil yang menunjuk atas kata Allah itu bersifat mesti bersifat dengan ilmu haa nak pergi ke dalil lah pulaknya lalu katanya wadalilu haa ni istinah suku ni kalau buat kitab cara baru tak mula-mula yang lain dah lah yona semula dia panggil istinah dalam pengajian kita panggil istinah. haa yornah ya, wa semulah habis lah kalah tak ni tu no? tapi kita dulu pas tengok penuh niti tak tahu di manakah sesainya ha ambil cerita payah aja kita ni tengok tu penuh kata tu tak ada duk di tengok rapat cik <tik> tak tahu di mana ha tepat tu kaedah duk kita lah habaq diri kita nak belajar kaedah ha tu dia nuktoh ke mana cut ke mana Koman mana tak tahulah ha lepas tu kira sendiri ha Wa dalilu oh, Tak ada suku dah Dan bermula dalil Ala wujubil ilmi lahu ta'ala Dan bermula dalil Yang menunjuk atas mesti oleh ilmu mesti lahu baginya bagi ta'ala Wujub apa sini? A wujubil ilmi lahu ay aqlan Wujubilahu ni. Wujub ayaklan. Wajib pada akal. Dengan mana? Mesti. Haa. Putus pada akal. Mesti Allah bersifat dengan ilmu. Mana dalil? Kita tak terima tak bersifat dengan ilmu. Itu panggil wujub akli. Akli pada ta'arif wajib dulu. Dalihnya. Iyalah. Khobar ada di sini. Antakulah. Dia panggil ta'wil masjidah tu lah. We jadi... Masa dah buat koba bagi ka dalil lu. Antakula mana kau Bahawa engkau kata begini. Allahu fa'ilun fa'lam mutqanan mukkman bil qasd wal iqtiyari. Ani susung ni cukup manti. Ha. Bermula Allah itu fa'ilun Tuhan yang membuat fa'lan agak perbuatan mutqanan dan boleh i'timan baca mutqinan ah ha, tapi di sini nak sifat pada ma, nak sifat pada fi'lan kena mutqan muhkaman Kalau mutqinan tu Allah Taala Ini kena mutqan kena sifat pada fi'lan fi'lan yang makna maf'ul makna perbuatan Allah Tuhan yang membuat akan perbuatan yang teguh ah ha, tu mutqan perbuatan Allah yang teguh lagi muhkaman. Haa, muhkaman yang ada hikmah. Ah, ha, boleh kita bererti begitu. Haa, Allah Taala buat ada hikmah. Tak ada kata Tuhan buat sia-sia. Wa ma khalaqna as-samaa' wal arda wa ma baynahuma la'ibin la'ibeen. Tuhan royak sedih kata kami tidak menjadikan langit bumi dan barang yang ada antara keduanya, kami tidak buat Halka ada main-main, sia-sia tak Pakai kerja, hei tak Kami buat semua tu ada hikmah Haa, buat tu mana? Mutkanan, muhkaman Allah itu Tuhan yang buat ia akan Fa'lan, akan perbuatan Yang mutqanan, yang teguh lagi Muhkaman, yang ada hikmah Buat saat ni tu Bilqasdi walikhtiyah Qasdi ya, mana masyiat tu lah dengan, dengan apa? Dengan kahnaf Ah ha, sebagaimana Tuhan kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Tuhan buat barang yang ia kehendaki dan dia pilih ia akan bariakan hati kalau gitu Tuhan buat sesuatu dengan pilih dia Tuhan buat sesuatu dengan kehendak dia ha, bukan buat dengan nyanyuk bukan buat dengan kena paksa dah ha dah wa oh, ma'a ridin bil qasdi na buat tu dengan sengaja bukan dengan lalai lupa wa ma rabbuka bighafilin tu hamu Muhammad bukan lalai ha bahawa mali wal ikhtiar bukan dengan ikrah bukan dengan kena paksa ha tu ari ikhtiar tu ha kalau gitu Allah ni yang buat ke perbuatannya teguh lagi yang ada hikmat buat tu dengan sengaja dengan kehendaknya buat pula dengan pilih bukan dengan kena paksa Wa kullu man kana kazalika Ini orang-orang kubra dia panggil Dan tiap-tiap mereka yang adalah Ia mereka tu kazalika Apa kazalika? Tadi <tutup> Al-fa'ili okay. fa'leh ngakir Haa setiap mereka yang sebegitu Ya jibu lahul ilmu Ah, ha, Mesti baginya Bagi man kana kazalika tu atau bagi kulliman kana kadzalika klik pada mudhahdi Iyalah wajib oleh sifat ilmu. Ha tu tu baik dua qadhiyah. Ha, ambil natijahnya kalau gitu fallahu ha ni payung Atau ataupun natijah tuh maka natijah kata aslinya ialah Allahu yajibulahu al-ilmum. Allah itu mesti baginya oleh ilmu. Ha ni cara susun belah ni kita belajar kaedah mantik haulah cara-cara dia. Itu hmm. Ah, tu Behnadijah kata Allah wajib baginya ilmu, hanil dalil kata ah, wajib bagi Allah bersifat dengan sifat ilmu. Ha, ni panggil dalil akli. Ha, dalil naqli banyak sekali. Wa huwas sami'ul alim. Hmm, 'Alimul ghaib was syahadah. Orang tak panggil alim Mereka zat bersifat dengan sifat ilmu. Ha, tu dia. Habis wa ha, buat soalan pula maka jika ditanyakan ha wa in maka jika dikatakan pada menanya tanya anak inna ha inna ma qul qaw inna hadzal dalila bahawa seini dalil ni inna ma yufidu. hanya memberi arti ia memberi faidah ya hadzal ladhi akan ilmu mahubil jaizati faqat ini dali Saat ni waktu bet sak mana Allahu fa'ilun fa'lam mutanah muhkam ingat ke susunan sak nilah ni memberi faidah akan tahunya Allah dengan perkara harus jua sebabnya fa'ilun fa'lan fa'lan ni maksud dia kata benda jaizah Ha, tak termasuk kata tahu zak dia yang wajib. Ha. Segala perkara mustahil tak cukup lagi lah Sebab tu soal kata Ini nidaliha nya, maknanya. Inna ma ada tasrin. Sebab ini faqat di belakang. Seolah-olah kata la yubidu illa ilma hubil jaizah. Ha, ini dalihnya memberi faidah akal tahu Allah dengan perkara yang harus jua. Apa jai'zat faqat? Aydunal wajibat wal mustahilat Itu mana faqat? dalil ni, ni Hanya yufidu ilmahu bil jai'zat faqat Aydunal wajibat Ataupun duna ilmihi bil wajibat wal mustahilat Tak masuk lagi Lalu tu tanya kata Fama dalilu ala ilmihi bil wajibat wal mustahilat? Maka apakah Dali yang menunjuk atas tahunya Allah dengan sekelian perkara wajib? Dan tahu dengan sekelian perkara mustahib? Mana Dali? Sahabat Dali yang omari saat ini itu, Dali tenta tahu Allah bersifat dengan ilmu, Dengan dialah tahu perkara haruf juga. Dengan Dali kata, Fahilun, Fahilun. Itu perkara haruf. Faham mana Dali menunjuk atas kata Tuhan tahu perkara wajib, perkara mustahib? Katakah ilmu bertakluk dengan sekelian akam yang tiga? Ah jawab uji bahah dijawabkan bi anna dalil zalika Bahwa dalil bagi demikian itu bagi ilmihi bil wajibati wal mustahila tu dalil bagi kata tahu Allah dengan sekalian wajibat mustahilat tu Iyalah dalilu adam iftiqarihi lil mukhassih ah kena gigut dalil yang muhu binafsi dalil tak berkekhannaknya kepada mukhassis pada yang menjadi pada yang menentukan tu ah kena giguk enu bukan kita mengaji dalam ya muhu binafsinu satunya tak pernah tak tak berkekanak kepada yang menjadi ah tak berkekanak pada zat tak berkekanak pada mukhassis ni kata ah tak tidak berkekhannaknya Allah kepada mukhassis mana terkaya daripada mukhassis yang menentu yang menjadi kalau gitu li'annahu dalil di sana harana kata Dalih tah kata tuhan tahu wajibat mustahilat tu ialah Dalih bagi tak berkenak bagi mukassis li'annahu kerana bahwasanya Allah Taala katakanlah laula yamlam ya kalau tak tahu ia Allah bil wajibati dengan segala perkara wajib maka tengah pada perkara wajib apa perkara wajib tu di antaranya zat dia dan sifat-sifat dia kalau dia tak tahu dengan bayi wajib Dia sendiri tak tahu zak dia Dia tak tahu sifat dia Bukh kata Wal mustahilati Kalau Allah tu tak tahu Akhir perkara mustahil Dia tak tahu akhir syari dia Atau benda tak ada ah ha. Oh Kalau tak tahu situ Kau Lakanamuhtajan Liman yukammiluhu Haa Nasdaya adalah Ia Allah tu Ia berhajar Kepada mereka Laman ilah muhtajan ilaman nah jabrahajlah kepada mereka yang yukmiluhu yang menyempurna ya iman akannya kepada Aken Allah jadi Allah tak sempurna lagi tahu tak lebih tengok supaya kita ni nak kita tak jadi murid kita tak jadi murid pasal kita tahu ha, baru tahu sikit-sikit atau nak minta belajar ha, tahu dah nak ha, minta belajar tambah lagi ilmu ha, jadi berhajat kepada orang yang yukmiluhu tak pada cari guru. Ia tolong menyumpernakan. Allah Ta'ala kalau tahu setengah-setengah je. Tahu karahruh. Tak tahu wajibat mutelak. Jadi bermakna kata Allah masih lagi berhajat kepada mereka yang menyumpernak iakannya. Apa? Yang berhajat gitu, kena ke apa? Sambung je lagi. Kalau belah tu. FAYALZAMU AYYAKUNA Maka lazimlah mestilah oleh bahawa ada ia-ia Allah itu hadisan. Ia ya baru bukan koding hal Allah. Ha tu dia. Lazim pergi kot tu. Ha? Setiap yang berhajat ia baru. Ia koding tak berhajat. Ia koding ialah terkaya. Sahabat tu Tuhan, Tuhan, Tuhan. almustagni mustazni'in kulli masiwa. Haa. Yang terkaya dari yang lain semua sekali. Dan yang lain tu berhajat kepada dia. tu Tuhan. Tiba-tiba tu tak tahu baga wajibat mustahilah, ha, bahaja lagi kepada yang menyempurnakannya. Maka tiap-tiap ia -tiap ya bahajak itu baru. Haa, sahabat dia tafayal Faya al-zamu. Maka lazimlah. Lazimlah. Yang ni daripada minkau nihi muhtajan. Lazim daripada keadaan ia ya bahaja itu. Oleh bahawa ada ia Allah tu, ia ya baru Da, ia baharu. Hmm, baharu Fayaftakiru. Maka berkandaklah bahajaklah ia Allah lilmukhasisi ailmujidi Haa Jadi Daya baru bahajak pada yang menjadi Haa, Klik ke dalai kidam Haa Kena pergi ke Qiyamuhu dulu Tak apa Klik sambung dengan kidam juga Gila ke dalai kidam Kita terima kau tu hari baru Ha Tak terima Kalau yang baru tak lepas pada yang menjadi Hari yang menjadi pun baru tak lepas pada ha Daur atau tasalsul eh, Kekasana Hmm, itu. Lalu tulah syarah kata bila lagi situ dak fa yaftaqiru tu jatuh titik 4. Fa yaftaqiru lil ay ila al mukhassis maka berkenadalah ya Allah tu kepada mukhassis ayil mujidi kepada yang menjadi Itu ada baru dak. Wa qad taqaddama sungguhnya telah terdulu dah oleh dalilu adami liqtiq. Uh, telah dulu oleh dalil yang menunjuk atas tak berkenan Allah lil mukhaffisi ay lil mujidi. Taqaddama di mana? Taqaddama dalil ay fi bahsul qidam. Ah ha, pada bicara qidan Ah pada bicara akidam di sana. Hmm, karena kan kata Kiyai Muhu pun dia ya klik dia ke qidan juga. Tak makna dia ya ke ruak Habis. Ha, tu cukup dulu. Qawluhu Wa la yuqalu muqtasab Ha klik ke mata adalah Wa ilmuhu Wa la yuqalu muqtasab